të gjitha farëndërimët më të mira, mirë njohet më të plota, janë vetë për zotin tonë, Allahum Gjalli Gjelaluhu, për shumë dhejtjet, begatia, mirësia, të gjitha të grumbudhuara, të kënjeriju mëj mirë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallem. Pas të imbi shokët e ti besnik, imbi familinë ti të, të ndërshme, imbi gratët e ti të, të pasra, edhe mbi gjithë besimtarët e cilët të ndjekin rrugën e tin me të mirë dhe në ditën e fundit të kësaj bota. Të ndëruar gjëmatlitë të ndëruar të prënishëm me lejnë e Zoti Gjelle Gjelaluhu do të vazhdojmë zinjirin dhe vargën e gjëratave mbi e qkrimin e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Ati ku kemi ngell të këviti i tëjtë i hijjrit ku pe nga mberi sallallahu aleyhi vësallem me një lëvizje dhe me një urësi të madhe e qliran mekën e Zoti Gjellë Gjellë Luhu nga duart e idhujtarve dhe paganeve të asajkohe të cilët nuk ishin të denë dhe s'kishin kompetenca nga Zoti Gjellë Gjellë Luhu për ta udheq qabën e Zoti Gjellë Gjellë -Gjell Luhu dhe për këtë periut të cilën e qliran për nga beris e sellem mekën Shum prej fisëve arabe dhe pjesa dërrmuese e fisëve arabe jashtë kurayshve ishin në pritje dhe vëzhgim. Prandaj përmendëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në Mekë në çlirimin e Mekës me 10.000 sahabë, me 10.000 shok të tij. Dhe arabët e tjerë, të cilët ishin shumë në numër, e të cilët një numër i madhë për të tëre, i cili arrinë dhe njën një 120.000 njërës, hinë në fejnë e Zotë i Gjelle Gjelle Luhu. Epse nuk hinën dhe ri tash, epse nuk u futënë në fejnë e Zotë i Gjelle Gjelle Luhu dhe ri më tani, atëherë djetarët i ka ndonë shpjegimet e tëre duke thanë se të gjithë fisët arabe ishin duke e prit çka po ndodh dhe kush po fiton mes këtyre dy grupeve mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Qurajve. Pra ishin në në vëzhgim e Sipon. Kur ata e pan se fitoria, triumfi, ngadhnimi është nga ana Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo e cila e shton ata se është triumfues është lirimi i çabës, është lirimi i çabës. Por shlirimi i qabës nuk është një, një gjë e zakonëshme. Se edhe Abraha, edhe krijetari i Jemenit, gjithësisht i Sanaas, krijetetit, a i dëshiroj me e qlirue dhe me e shpartalue qabën, po s'kish mundësi, nuk ja mundësoj Allahu Gjellë Gjellëllu. Dhe kete kishin të regjistru me Arabët se qabëja është e shenjtë dhe ati s'mundët me nejtë dikush përvecë nësë jale jonë Zoti Gjellë Gjellëllu. Hyme e Muhammed i së sellim, me kësi force, dhe Allahu po ja mundëson me nejtë aty, dhe po ja mundëson të gjithve munë nështruhe, kjo ishte signal dhe shenë për të gjith, se Zotë ja ka mundëcu këtina, se Allahu të vare kjove të ala, ja ka mundëcu këti. Andaj me njëherë pas vitit të të tëtë, të të, vitin e nëndë. Viti i nëndë, quët në histori, viti i delegacioneve, viti i nëndë. Musafirve të cilët kanë artë Muhammedi sallallahu alaihi Vësallem Kërejt këto fise, kërejt këto njerëzi Të cilët kanë qëndru rreth dhe përçark Në vitin e nanë të hijrit Vinë të Muhammedi sallallahu alaihi Vësallem dhe japin Besën disa prejtere Dhe shumit sa prejtere e pranujnë islamin E disa prejtere e japin besën Muhammedi sallallahu alaihi Vësallem se ajo është prisë i kadishullit Arabik e kështu më ratë Andaj kështë njërim nuk ishte i zakonëshëm, por kishë rolin e vetë, e që prej rolit ishë mi pru njëtëshinë minjarës në fejë. Andaj dhe Allahu gjellë gjellë hu, ora ejte nëse jetë huluhu në fidinillahi e fuajgjaj. E ti do të i shifësh njërzit se si futën ku, në fejnë e Allahut, grupë e grupë, në kuptimin si uh, dalga, me të mloja, dallgat e loja futën në fenë e Zotit Xhel Xelalu. Çka i bani mu fut? Por pa ky ndryshim, qoresht ishin ë kujdestar dhe kjo kujdesari po kalonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj që ket, pesë neve do ta kalojm për shkak se neve vetëm sa jemi në fund të ligjëratave tona, sa duhet ta përvendojm disa prej skenave të cilat duhet t'i tregojmë nga Haxhi Lamtumirës de çka porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në në këtaj, por para se na ardhë te haxi duhet ti paraqesim këtë raste të, të cilat kanë ndodhur. Pra kanë ndodhur viti i delegacioneve të cilat kanë ardhur. Qabile qabile, çdo prije si qabilës ka ardhur me njerëzit të cilat kanë dorëzuar te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam fialën dhe besën në emër të kreet fisit se ata do të ndihmëron Muhamedit alayhi salatu Wallah. Dhe këtu është e njohur ajo ardha e delegatëve të krishterëve të cilët kanë polemizuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam delegacionin i Neheranit dhe kanë thonë kret kret çka po flet ti. Sina e shpjegon çështjen e Isus, alayhisalatu wassalam, kanë thonë çështja e Isus është sikur çështja ime. Pejgamber, ndërsa sa i vërtet pa pa bab, është sikur çështja e Ademit. Ata ratë janë revoltuar se s'kam pranume që isa i barabart me, me të tjerët, atëre i kanë thonë të sfidojmë sa ajo është zotë. Atëre allo u gjellora zbrit a jete, thotë, e tani ti sfidoj i kështu. Thujo atëre, e janë i dalmi, ju me fmitë e juve, unë me fmitë e mi. Ju me gratë e juve, unë me gratë e mia. Ju me baballarët e juve, unë me krejta gjallarë që ka i kam. Kretë, familia juve, familia ime. Dalmi në një pjesë dhe i qojmë durët. Dhe themi, o Zot, kush është për neve Rönac ak shkatroi edhe mallkoje. Kush është për neve Rönac shkatroi edhe mallkoje. Dhe fëmijët e tontë dhe, ton dhe gratë tona, ata rja u ofron këta. Nëse është ajo çka betuniu hak, ata rdinë dhe mbronë kështu. Ata ra ta mlidhen dhe thonë, nuk bën me dal se na shkatron Allahu xhe loxhelal. Onda taj ibn Abbasi, sikur të kishin dal, sikish me kristër vtir të tokës. Ishin asgjësua, por se të aderi Zotit Gjellë Gjellalu ka ndodhë. Andaj, kështë delegacioni cili pak kështë një loj revolte, por se Allahu Gjelluala i dhe zhidhe Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, fillu njërzit me hi në fene Zotit Gjellë Gjellalu. Në vitin e nanë të hijgdi, zbritin ajetet e hajgjit ku e bojnë farz hajgjit. Zbritin ajetet, valin nësi alel wa lin-nasi 'ala Allah hijjul baitil haram njerza gan obligim me shku ne qaben e Zotit xhelal xhelalu dhe pejgamberi alayhi salatu selam kur zbrat forzi per me bue hax e ka nje penges dvogul kete penges do ta permend me se se ka shmong pejgamberi alayhi salatu wasalam para se ne permend pengesen kete vit ka ndodhur dhe dy lufta to meja këtë pak para se me ardh viti i nëndë dhe më vitin e nëndë ka ndodhë di luftat moja janë shumë të rëndësishme përshka kohës neve farës kemi mundësi me e të regu detalin janë di lufta, e lufta është e hunenit, e ka cekë zotë i unë në kuran dhe këtu sahabët kanë fitu shumë, shumë ganimet dhe shumë pasuri dhe këfis pas taj hawazin e ka, ka ardhë e pengamberi sesëm dhe e ka pranu islamin dhe lufta tjetër është lufta e te Po pynga beynames sallallah me 30000 sahabe shkon afër Bizantëve dhe ju ofron tre mundësi me prano islamin, me dhën xhizjen, tatimin apo me luftuaj. Ja u çon letrën, ata e kthejnë. As nuk e vranë islamin, as nuk e japmë xhizjen, as nuk luftojmë. Por se kjo e fundit, refuzimi i luftës ishte në favor të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem. Se kur ti i dal dikujt qarçi, do i thotë s'do me luftu me tie, ata raj vetëm se e ka humb me një formë metode luftën. Andaj fillon mu bë muhaqëit muhaqëtin gadishen arabik se Muhamedi sallallahu aleyhi dhe bizanti Spidal Karshit. Sa i thiri ejanin këto 3 3 zgjidhje, 3 mundësi. Pastaj Muhamedi selam u kthi në në Medinë dhe do ta shohim se pak para se me vdekë sallallahu aleyhi selam e dërgon përsëri kët ushtri tek bizantët dhe ndodha ajo e cila është e njohur në histori. Viti në ndi hijgjrit, bëhët farz hajgjit. Për nga mërë ale i salatu selam, thamë, unë dësh kemi disa pëngesat. Cilat ishim pëngesat? Për nga mërë ale i salatu selam, kërës shliloj me kërë, që ka ju tha njerëzve? Në talië ku, shkoni, klirë jeni. Kretë jeni, klirë. Për Përveç disa personave, edhe shumica për tëre me ndërmjecime dhe shefate, shpotun edhe disa për tëre shumë pak numë pasi i tha për nësam shkoni, për nga mesam u këthin me dine, dhe nuk ish ati me i drejtu ata. Ata e ndë e vazhdonin haqë me bo me, ata të zëtë kishin bet i dhujtar, me bo haqë me metodat e veta. Ata rë për nga mberi së selën e thire bubekrim, thot është bo farë haqë. I a ja jep 300 sahave, shtot shko u dheq me haqën, shko në bubekri dhe njësët për në haqë për të bo haqin. Atëherë në rrugës duke ec e bubekri zbrit surja te ube. Zbrit surja te ube. Surja te ube quët edhe surja e marveshjes në kuptimin e këputjes. Edhe quët surja e të shpalosurave të të, të zezave. Kjo sure, ko të bojë me këtë luftën e të bukit. Por së një pjesë e sajë, është boj, këtë bojë me haqin Atare e thirë Alijun radhi Allahu anë dhe i thot Alijut shko në zene Ebu Bekri vrapë të Ebu Bekri dhe thot shko një bashk dhe ku të mërinjë një haq me ke tia u lezon me ke live këto ajete asë mjafton të me lezhu Ebu Bekri këto ajete po duhet me ard Aliju thënë djetarët për nga mberi se më kish marveshje me ta Arabët e kishin zakon Nëse këndë një ndryshim të pikave të marveshjes Duhet me qenë familiari ose vet njëriju Duhet me qenë pijakit, shumë afër Aliju ishte njëriju më afër i gjakut Djali, agjes Atere, e bubekri i thot Ja, Ali, o Ali Atë ka qu udheqës, a ju udheqër Kuptimin, mështë mës ka thonë, ti më kanë i pari, unë e pas ti, si tjetë që shto unë e vi pas. Ata rali ju thotë, belë me morë, thotë jo, ti e i pari, unë pas ti e. Por se më ka qu, për nga mberi se sellem, me i aledzu me kellive, ajete që kanë zbrit, që kanë bojnë me ta. Cilat janë këto ajete, ku Allahu Gjellegjellu, i e urdër të prejrë, që mështë bëhat më haqë me metodat e i dhitarve. Qyshë bash Pa tesha Bajshin haqë Pa tesha Dhe lutëshin drejtëzotave të të tëre Atare Pengambele A.S. i zbitin këtë ajete Ku Allahu Gjelluala thot Mos vjene as një idhujtar në meke me bo haqë Dhe në kitë këtë proces I keni 4 mujë a fat Ajë cili ka marveshje Për 7-8 mujë Apo më shumë Derit e a fati Allahu nuk e prisha fatin, nëse pëngamberi ka dhanë fjalë, shkojmë dhe të fjala. Ajë cili s'ka a fatë që këtuar, është i lirë kështu, më njërë të përgjithshme, atare katë tërmu i leta gjeje vetëm ku të doje, o në të hië më fe, o s'ka me bo më haqë në formën e paganve dhe idhitarve. A ndoj shko në gubekër e s'iddiqë, radhi Allahu anë, ja u lezën këto ajete, edhe ali ju radhi Allahu anë, ja u lezën këto ajete njërzve, dhe ata e kuptojnë mo se mo nuk kam betë për ta asë një formë asë një traditë asë një zemë dhe kjo ishte po da përgaditje të të rejnit për pengamberin së zellem që kuqkon pengamberin së zellem mos ketë aty asë një idhujtar dhe asë kush që ban tawaf i zhvejshur nga sa arabët banin tawaf i zhvejshur nërsa muslimante kanë me ihram muslimante kanë me ihram kuptimin imbollojnë pjesët e turpëshmetë të tyre, të dërsa Arabët s'kishin ligjë, ishin të humburt në munir absolute dhe i bëni kështu traditet të tyre. Ata i pengamberi, sesele, me këtë gjest dhe me këtë levizje, e pastron me ikën nga traditat e idhujtarve të dzitë atë të sidat kishin në bejtë. Atëhere në vitin e djetë të hijgjit. Këtu ka ndohë normal edhe shumë raste tjera për shemb pejgamberi s.a.s.e e ka dërguar Muadib ibn Jebelin edhe Ebū Musa al-Ash'ariun si delegatar nga Jemeni i kthem pejgamberit s.a.s.e në Yemen dhe ja jep Muadib ibn Jebelin. Dhe çka i dha Muadib ibn Jebelit, shkon në Yemen dhe bohu apo përforçues i Islamit dhe ja mëson disa rregulla pejgamberi alayhis salatu was salam dhe pejgamberi s.a.s.e kit çka ishin shenja për për të shtrir lvizet e, shtri, e, e tij dhe kjo ishin alamet i E gjellit Pëngamberi së sellem Kus ishte i meqëm ma ma I mprahë për e tëre se si e bubekri I lezon të alametet e Vesellem, argument, E vdekis pëngamberi sërallahu aleyhi Vë sellem argument Tushhue muadhi I thot o muadhi Kifri ga Allahun bohu i sjellshem Mose shkel fukaran, mose shkel Të, të doptin E kështë me radhe në fun i thot Se ndosht të amon nuk më takon muhe Kjo është hap të zi e qartë se mundët me dek për nga më beri sallallahu aleyhi wasallam atëher në muajnë dhil kërde para dhul higjës në vitin e djetë të higjëri për nga më beri aleyhi salatu jep lajmë pra vitin e dytë nga spalja e hajjit si farzë jep lajmë se dëshiran me bo hajj këtë vit dhe thot kush don let vjen me kry i farzin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kjo esht i vetmi hajj i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prend medina kan diskutuo a ka bau pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hajj por para a ka bau hajj duke qen ne meke disa dietar thoin nuk ka bau hajj por shka atyre pengesave te cilat ishin yrastisht jo e coy e bubekrit mja pastru kto pengesa nga se pengamesa më shmëj ma dhe nuk i takon me posë kësi gjëra aty. Atëherë, djetarët thanë disa jo, disa thanë po. Tre haqë e i ka po pengamberi se zëllëm, para se me ardhë në Medine. E prej në Medine e ka vetëm një haqë, vetëm një haqë, dhe quët kërë haqë, haqë i lem të mirës. Haqët u lueda, nga se pengamberi se zëllëm dhe të shofëmi të khutbja, kur dhimë, ju thotë, o, oh, ju njërëz, mësoni prej meje, Mërë një për e meje Ndjekëm një muë Se ndoshtë a më nuk shifëm Dhe kjo ishte Para 124.000 Muslimanve dhe hajgjilerve Të asajkoj Andaj për nga mbiri Salatu vë selam Disa djetarë kanë tanë se është i vetëmi hajgj është i vetëmi hajgj Dhe se në e ka mbo E ka mbo për nga mbiri Salatu vë selam Andaj në muajnë Dhilkejde I cili ishte në përfundim Dikun edhe pesdit Për fundon të kimuaj Për ingamberi alehi salatu e selam Nisët për në haqë Nga Medinja Vin Një qinë mi njërës Ka u banë në këtu një qinë mi Nga viti i nëndë Viti i nëndë kisë i edhe për ingamberi se Këto mira, mira njërës Të cilët ishte qëllirimi madhë Për për për ingamberi Alehi salatu e selam Andaj për ingamberi Alehi salatu e selam i mar të gjitha gratë e veta asnjë nuk e lë në shtëpi i marr të gjitha gratë e veta pejgamberi sallallahu alaihi dhe kjo ishte një skenë shumë e madhe ku pejgamberi alaihi salatu selam me 100 minjerëz edhe shumë mira duke prit atje në Mekë dhe rreth e përqarq periferive të Mekës i bashkangjiten pejgamberit sallallahu alaihi salam për ta krijuaj haxhin më madhështor i cili është krijuaj donjëherë në historinë e njerëzimit haji mëjë malë që ka egzistu dhe njëherë në historin e kretë pengamberve andaj pengamberi se sellem që që të ta shofmi kër do të arrinë me një piesë të, të rrugës drejt mejkës do të tra, të regonë sahabe ja këto si kur po i shof kretë pengamber të zoti gjelle gjelalu duke e bo haji shtëpinë e zoti gjelle gjelalu po kretë hajët nuk janë më të muoja se haji pengamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Qandai pejgamberi alayhi salatu sallam imar eh uh, krep gratet e tij 100 mijë sa ave dhe niset pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam. Edha pejgamberi alayhi salatu sallam elan Abu Dujanan al-Saidi radiyallahu an elan zaventues në në Medinë. Elan pra zaventues në Medinë. Niset pejgamberi alayhi salatu wa sallam rrugës për Dhul Hulayfe. Përmendem se Dhul Hulayfe është mikati dhe në filimi i umrës apo haqit atërë për nga mesë më shkonë në dhull huleife e dikunë edhe shumë kilometra ka deri në qapë dush me qëndru në i hram ketë ketë hapsir atërë për nga mberi a.s. hin dhe e fal dreken dhe i kindin dhe i shkurton dhe i shkurton e disa predjetarve kanë thanë lejohët çjeriju i cili merr rrug, i cili merr rrug dhe elshon vendin kuptimin edhe pse s'kam rritë vendi tjetër si u thart, ata lejohet me shkurtue namazut. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën e shtun shkon në Dhul Huleife. Por ende pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk hyn në ihram. Ai nuk hyn në ihram. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neqet nat prej të përmendurve të zot i kanë përmendë dietarët se ka qarkullu në përkret gratë e ti, ka qarkullu në përkret gratë e ti, dhe kretë këtë janë alametit e gjelit pengamberit a.s. Dite dhe nërësërme pengamberit se zëllem pastrohet, mërë ghusëll dhe parfimosët, i mërë të gjitha lojet e parfemeve, i thonjë një lojë parfemi bukur, i cili lënë dhe gjurën shkëllqyse të kë, të pënjëriju, andaj thënjë sahabët e shifë mjekrën e pingamberi sëzëllëm shkëllqente dhe, dhe ndryqonte nga e, lyërja e mare se si në kështë e bom me vaj dhe flok të ti atë që mi kështë e li me vaj dhe parfemi të ti u shifë të haptazi dhe kjo ishte prej e, asaj qka pingamberi sëzëllëm e bante para hiramin, nga se pastaj mo është e ndaluar, gjithë qka është e ndaluar, andaj pingamberi sëzëllëm i regullon ed Për nga mbëri a.s. i hramin e tina dhe pastaj i siel devet të së da të kishte Për nga mbëri a.s. i therë në mek një të qindever, bashkë me alion vetë me dorën e ti i therë gjashdhët e tri devet a.s. Andaj i mërë devet dhe i thojt i shëar të këllid është mi bohë me shenjë se këto të të bohën Kurban. Dhe kjo është shumë e nënësi, nga spejkë i njëridik, nga se kush pe juve ka bo haqja, po dënë me bo haqja, haqji ka tri lojë, tri, tri forma. I dhënë haqjul i fradë, haqji i njësuar. Shkon njëri ju dhe thotë, lebejk Allahum me lebejk, lebejke haqjel. O, Zotë, dëshiroj me bo haqj, kjo është vetër. Këtë nuk ka nevoj kurban, me dherë. Dhe janë di lojët haqjeve tjera, i dhënë haqgjul kiran edhe haqgjul temetur haqgji kiran kiran është me bashkan gjitë me umre me ba umre dhe e njitë me, me haqgji edhe kjo tjetër është me ba umre bashk me haqgji dadhim me sërëdijave cilë është haqgjul kiran njitër nuk, nuk e largon fare i hrami e kry në umre dhe e prit në i hram me fillu haji, në ditën e terrujes, në ditën e tetë të dhullhigjës, nërsa haji temet të metu, i dhënë haji knatsis, guptimin i përjetimit të një knatsije. Ky, qka ban? Edhe ky e njëtë umrën me haji, por se ky nuk ka kur ban, dhe ajë cilis ka kur ban, e ban umrën, e largon i hramin dhe jeton në mënirë normale, pas taj kur vjene dita e tetë, hynë në i hram për pëhaj dhe këtu ku do të vijmë do ta shohim se pejgamberi s.a.v. Se e ka një lloj telashe me sahabët e tina. Nga se në kohën e xahilitetit me bë omre dhe hax bash u quhejte mëkat, fujor, shfranim. Pejgamberi s.a.v. Se vjen dhe e largon këtë traditë të, të arabëve. Andaj këto ishin tre forma të haxit. Këto mba një men nga se në duhen për të kuptu Cila është ma e mira pastaj Cilë në ka po pingamberi Sallallahu alihi wasallam Pra haji vetëm dhe haji me umre Këto haji me umre da atë në di forma Njona e prish i hramin Njona nuk e prish i hramin Cila është ma e mira Cila është ma e mira Disa djetarë kanë dham Ma e mira është ata që e ka po pingamberi Dhe ajo është kiran Por se kjo është pake dhe e shiklet shme Kjo është dhe pake si kleqme që ta mërë është me veti kurbanit dhe tjetra është temet tërë kjo është tjetra temet tërë kjo është ma e leta dhe me ma e polqyra të shumë prej djetarve argument nga se sahabët kretë kanë botë temet tërë porveç e bubekli dhe omeri dhe disa prej shokve të pasur të pingamberit sallallahu alihi vësallem dhe haqji i zakon qëmë që bëhët vetëm haqj pa e përzije me, me umra cilën e boni pingamësa ngjiti, tha gibrili më ka thënë ngjiti. Ndërsa kush ka kurban e prish pas omrës. Adera pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon dhe e bën at lutjen e cila është për ta filluar haxhin, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'atan. E thot pejgamberi s.a.s.e.m se një fjalë e cila ishte dhet e poshtatshme për kët scenë për ta thonë. Një burr i madh si Muhamedi s.a.s.d. del dhe niset për hax. Prijës i 100 mijë njerëzve me nën grra, me deve dhe karroca. Në një scenë shumë e madhe, ata rreth pejgamberit s.a.s.d. oh Allah, hajin pa famë dhe pa syë faci. Për kuptimin me thjesi me, me, me njërzi lëk ish shkena për ta me, me hip gjdo fëdullëg dhe gjdo krenari ish shkenë shume madhe 100.000 njërës prapa vetit ajo ish shkenë shume madhe dhe dhe pingamberi se zëllëm o Allah pasu e fatësi dhe pa fanë dhe pakur kim të autoritetit atë arë filon pingamberi se zëllëm dhe dhe dhe dhe lebejke Allahumme lebejke o Allah të përgjigën viti o Allah kështu përkthejet këllutje Lëbëjke la shërike lëk Lëbëjke të përgjigemi dhe ti nuk ke ortak Nuk ke rival In në lhamdë Wa në njëmët e lëk Wa lëmulke La shërike lëk E gjithë begatia E gjithë falëndërimi është e jotja Të përket tyje La shërike lëk Ti nuk ke ortak Këta e theksoj për nga besëm La shërike lëk Pse val Nga se arabe të thojshin Allahumme Lëbëjke La shëri kelek, illa shëri kem O zot, le bejk Dhe ti ski orta këpërvesht nja Ajo është zot i jam, për që imbu, qëha e ka pas Ajo së të kanë dërtyje, ti e ki ndora ta E për nga mbesëm e thekson të La shëri kelek, la shëri kelek Arap, ignorans Dë dëmë, Nëse dikush të të pse e kanë bëk ta Adë njëzit sot, i bojnë të të njajshmet me, me kësi me kësi vepimtari andaj pengamberi alai salatu selam e ban këtë lutje pasaj dhe të lebejke ilahel haq i lebejke o zot tje zot i vetëm i cili meriton adhurimin, zot i vërtet të përgjigjemi në thirjen të tënë thot gjabiri radiallahu an këtë lutje e bajke pengamberi sëzëlle, dhe nuk e kanë ndëgju dhe një tjetër për e ti nërsa sahabët i kanë shtu disa fjarë sahabët i kanë shtu disa fjallë. Por qëmë ka thonë, lebejk Allahum me lebejk dhe lme ariq. Kanë thonë, por qëmë, o, Zotë, lebejk ti cili je pronar i shkallëve të larta, pronar i gradëve të larta, dhe kanë, kanë ndryshu format e sahabëve të, të telbjes, por se pengamberi së se sellem, kur kujt nuk i ka thonë, mos tuja shtu, i kalon të rirë, pengamberi a leji salatu vë selam. Rrugës, rrugës për në, e, uh, Mekë dhe haqë i lind një djallë Ebu Beker e Siddiqët dhe ajo është Muhammejdi Ajo është Ajshën e kishtë Vajzë e kishtë Abdrahmanin i cili vjen me, me pengamberi në haqë dhe rrugës i lind një tjetër dhe ajo është Muhammed i bën Ebu Beker i lind Ebu Bekerit këj djallë dhe kjo është normal një, një gëzim i, i difishuar që rrugës për në haqë e kështu më ratë i lind një, një djallë Pengamberi a nëse të për për në Hajj dhe marr rrugën edhe afrohet afër Mekës. A dalë pejgamberi alayhi salatu sallam kur kalon pranë një lugine të quajtur Aspen, thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem: "Ya ja, Abu Bakr, ayu wadin hadha?" Thot Abu Bakr: "Cila luginë është kjo?" Thot Abu Bekri: "Wadi As-Aspen." Thot kjo lugina Aspen. Atari, thotë pengamberi së sellem Lëkad mërrabihi hudun Wa salihun Ala bekaratin humrin Khutmuha Thotë pengamberi së sellem Vërtejt që tu ka galu Hudi, salihun Kan galu me, me devet e tëre Duke i mbajt për frenat e tëre Thotë dhe Ju lebune ja hudgjune Elbejt el atik Thotë bëjshin telbje Allahume lebejt dhe e vizitonin shpina Allahu gjelle gjelaluhu. A tërë për ingamberi s.a.s. e vazhdo në rrugën dhejri samrin në vendin e quajtur saraf, i cili ishte vetëm se ma afer mejkës. Do më dhonë shumë afer mejkër, dikun 8 mejta po 90 km. A tërë thotë për ingamberi s.a.s. kështu? Me lëmjekun minkun maahu hedjun, fa habbe enje gjiali ha umraten, fel jefjal. Thotë për ingamberi s.a.s kush nuk ka me veti kurban dhe do në me ba umra e do gjumpi nga mbezim se po ban edhe umra edhe haq atër ta kush s'ka kurban e do me ba umre atër le ta ban wa me nkenë me ahu hedjun fella thot e a i cili dëshiron me ba umren por s'ka kurban atër e ban umren por e prish pastaj e njët me me Hajin kuptimin del prej umru, prej ihramit pastaj futet. Dhe kjo i shkaktoi një lloj telashe sahabeve. I Ishka, shkaktoi një lloj telashe sahabeve. Pejgamberi Ali sallatu vesselam i dinte se çka mund të mushin kokat e sahabeve. E dinte se çka mund të mush në kokat e sahabeve. Dhe pasi që e shef se ata po po gjejnë një lloj sigleti, do ta shohë se si pejgamberi sallallam se e menaxhon kërcitohet. Pejgamberi alayhisalatu sallam kur mrin në një vend të quajtur Dhiftua Dhiftua, pejgamberi alayhisalatu sallam ndalet aty. Ndalet aty dhe i ndërpret telbiet. Ndërsa rrugës u shtonin telbiet. Dhe sidomos kur ishte kuptimin Rafsh, thirrnin telbiet me loja, do ishte skenë shumë e madhe. Ado pejgamberi sallam kur mrin këto e ndal telbien dhe fillon edhe pushon pëngamberi së sëllëm dhe kishin kaluë pra dikun 4 dit nga dhilhigje edhe 5 dit nga dhilkirde dikun 9 dit rukëtim 9 dit rukëtim hajin me pëngamberin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu atërë pëngamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu në mëngjesin e ditës zëhan hin pëngamberi së sallallahu në qabën e zoti gjelle gjelle gjelalu hu hin në qabë dhe thët një fjallu nga be de sallallahu alaihi wasallam tatallahu amma anta as-salam fat o allah ti je kuptimin selamin qetësia ai cili sjell qetësi dhe rehati u minka as-salam dhe prej teje esh selami fahayina rabbana bis-salam o zot na mundso me jetu me selam allahum mezid hadha al bayt tashrifa o allah shtoj ksoj shtëpija nderin o të adhime dhe madhrimin, o të krime dhe nderin, o me habeten dhe shkëlqesin apo madhështim, o zidë me nëhajgjehu au ihtemarahu të krimen, o të shrifen, o të adhime, dhe kush do që banë umre, apo hajgjë në kësë tëpi, o zotë bëne të madhruar, të respektuar, të ndëruar. Kë ishte lutja e parë që ka e boni pengamberi së zëllëm, para se me fillu, rritin e parë të cilë e boni pengamberi, a.s. Filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e fillua umrën e tij, kuptimin të bashkangjitur me haxhin e tij. Fillon nga guri i Zejt. E ngri dorën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e përshëndet dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e puth dhe fillon edhe çon. Pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ishin plot pr prej pr pr sahabeve dhe i afrohet Omar ibn al-Khattabi, i afrohet Omar imit khattabit dhe e shef duke qajt pengamberin sallallahu anehi sallam i thot pengamberi a.sallam omar imit khattabit i thot ja umaru ha huna tuske bul abarat thot o omar që tu është vendi i rjedhjes së lodve që tu është vendi i rjedhjes së lodve dhe normal një, sot me bo haqë sot me bo umre është një emocion dhe është një ndjen shumë e veçan shtoj aksoj sa ta ishin me pengamberin sallallahu alaihi wasallam do ishkena ishte shumë e madhe. Andaj pe pyqëmberi alaihi salatu selam fillon me bë tawafin e parë të hyrjes në në Çabe. Fillon peigamberi alaihi salatu selam pa devë, nkom. Fillon me bë tawaf. E nis prej te guri i zi dhe i bën tre tavafe ramla. Ramla i thonë me një lloj shpejtësie dhe e përmendom te umreya E, e kaluar ku e përmendem se e ka bono vitin e shtat për nga mberi se njërën sup e ka e ka të reguhe dhe së hapën njërën sup e ka të reguhe dhe kjo është ajo formës e si veshët i hrami pastaj për nga mberi a lehi salatu selam gjdo tawaf ndalë të tegur i zi dhe e ngrit të dorën pastaj e bënd të edhe tawafin tjetër gjithashtu atje dhe një piesë pak para gurit të zi, kondi i fundit para gurit të zi, i quajtur El-Yamani, kondi i Yemenas, edhe aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ngrit të dorën dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam e bën tawafin e parë, 7 rrotullime në çahon e Zotit xelle xelle xalalu. Athar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pas 7 rrotullimeve ndalet te maqami i Ibrahimit dhe i falë dyrë qate i falë dyrë qate dyrë qate të cilat i kam përmenjë djetarët se i ka falë të shkurtra me kul huallahu eha dhe kulja e juhel kefirun pasaj për nga mbire a.s. pasi i falë namazët prapë e ngrit dorën para gurit të zi dhe këtë këtë forma këtë këtë forma kush akonë së kemi nevoj më jashpiku kush Nuk ka qenë, Allah ja mundsof me shkue, dhe me pa, ketë këto janë i badete. Ngritja dorës, rotullimi, ngritja prape dorës, falja namazit, shkuarja në vrapim, ketë janë i badete. Dhe thamë dhe e përsërisin. Këto nuk janë i badete që i ka perceptori. Nuk më nëshmi shpjegu në kuptimin racional, por se janë i badete të cilat kanë orë me tekst, shkëtu bohë, dhe janë veprime të nëgjashme me historinë të cilën e kanë bohë, Apo nana Ismailit Porse na i bojmë i badete Na i bojmë adurimin nda i zotë i gjellë i gjellë Pse kështu Pse me qudorën Pse me pudh gurin Nëndë e tha omeri më khattabi Kur u bo halife Dhe shkoj me bo haq Dhe e pudh i gurin Tha o ti gur Ti jevesh një gur Kur gjama shumë Gurin Tha mësë me pas pa për nga mbetin Se se më duke të pudh Kërës të kisha pudh Që njërzit mësë tha mos të stërmadojnë kuptimin e, e adhurimit apo ndo një gjë e cila është e ndaluar andaj këtë këto veprime janë të adhurimet e sëllatë në kanarën nga pengamberi a.s. atar pengamberi sëllem pasi i krynë dhe rëqatë edhe ngritë dhe një ardorën atar shkonë në safa dhe mërrua dhe i banë shtatë vrapime pengamberi sëllallahu a.s. vrapon pengamberi a.s. dhe i thot edhe disa prej lutjeve përjudhja e cila është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah anjaza wa'dahu wa nasara 'abduhu wa hazama al ahzaba wahduhu kët lutje ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi sa më thonte la yuqta'u al wadi illa shadda thonta kët ovrapim duhet më bëme Këto kalim të përpohë me të vrapuar, nga se hajeri ka vrapu, anda i edhe preferohë, por se i bluketiri ka dha nëse hec logaritet valide, por se ma e mira është me me vrapu, në me saffa dhe mërva. Dhe dha për nga mbërë alai salatu o eselam, po ja filojmë, ka ja ka filu allahu, ka ja ka filu allahu e saffa o lë mërva. Për inë Safa, Mërva, dhe 7 kalime, gjdo kalim, logaritet nja, këthimi 2, qëkuarja, 3, e kështë mëral, 7 kalime duhet mi bo një riu në këtë kët vërapim me Safës dhe Mërva. Andaj për nga mberi, alehi salatu, vë selam, e krynë edhe Safën dhe Mërvan dhe ndalët dhe ju thëtë sahaveve. Tani, kush s'ka kurban, letë dale për i hramit. Kush s'ka kurban, letë dale be ihram. Zata kuptimin shetsoan e nuk e diim se me vao kta. Ade re pejgamberi sallallahu alaihi wasallam that: "Qad alimtum anni atqaqu li-llah." Thot ju e dini se un jam moi devotshmi ndaj Allahu xhele xhelalu. Ju e dini se un jam moi devotshmi përpara Allahu te bareke ve taala, wa asdaqukum wa abirukum. Thot un jam moi sinqert i dhe moi miri për juve. Lawla hadi la halaltu kama tahllun thot pengamberi sesele mës me pas kurbanin me veti edhe un e dal për ihramit si kur ju kjo ish me jau lecuë si ish, ish pak problem ta sh dikush thotë qka pas ka pas problem ata kur pengamberi për ju thotë dil një për ihramit, dil e ti si dush me kuptu këta shumë tradita që na kan, kanë ngell neve kur neve thejmi kjo se ka bo pengamberi sesele me dhëna, dil piksoj, hint e kjo ti që ish dhvjen që ish dhvjen tyje Ka thonë pëngamberi po të tisun po dela, po, se të radita po të banë shtypje. Andoj kështu ishin edhe ata. Ata ju kështë ngulit në kohë se umreja, umreja e veçant në kone haqit është problematike. Kjo e para. E dyta, pëngamberi për panë dryshet. Kjoj për panë dryshet, tashtë plus e treta, kur del për i hramit, disit doko të se del prej, prej asoj madhështije që ka e ka jove, ndërsa kur je me ihram e ke një lloj ndjenje tjetër të përjetimit të shtëpisë së Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj zi si duhet të kuptoj, pse të ka po po po, po, po përpjekën me vetveten, edhe pejgamberi po detirohet të thonë, edhe unë më kam që skam qurban e baj si ju, vetëm e vetëm që t'jau ushqule rëndësisht ata e cilë u kishën mbetë për ta ditave. Andaj pejgamberi sazem se thot, "Wala istakbaltu min amri ma stadbertu", fësi për ta dia, ata çka ta shpedi Thot, lem e s'u këll hedje, fëhillu, thot, nuk dhe ta kësha mur kurbanin, andaj thot, dilni për i hramit. Pra, shikur me s'ta kësha pas, ta kësha di se qështu ndohë, zdo ta mirë në kurbanin dhe dhe të vazhdoja me juve. Ju kujtojnë luftën e hudejbjes, qëthnu, s'po qëthën. Përëjni kurbanat, s'pi përëjni kurbanat. Hekni i hramat, s'pi ekni i hramat. Pse fall, a e kundërsoni për nga mbejnë Për ata me ndonin se sësht e këput kjo, sësht e prejrë. Ndo shta, pengamberi e ka përshka këmëshirës po dhe mëshurijës, përdo me në lecu një neve, anë dhe dhe shën si tush me në lecu jo, në qojna ata e cila është me erot. Pastaj, me një intervenim edhe me një shtrëngim pengamberit, ale i salatu vë selam, ata e prishin, umrën dhe lirohën. Pastaj, vien një shok i pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam, Sulaka ibn Malik al-Ju'shumi radiyallahu anhu i tha jax Rasullullah, a vlen kjo vetë tash tikur je, a edhe masi, s'ke më thënë ti? Thot deri ditë kiametit. Deri ditë kiametit. Fjala e tij deri ditë kiametit është argument se ka dashur më shënjos një tradit pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Autor pejgamberi alaihi salatu wassalam pasi lirohet nga e, saji nga vrapimi mes Safës dhe Marwës pejgamberi alayhisalatu sallam dal nga një pjesë të, të Mekës ku çondron pejgamberi sallallem ditën e mbetur të ditës së diel, ditën e han, ditën e martë deri në ditën e mërkurë, deri në ditën e mërkurë dhe pejgamberi alayhisalatu sallam ditën e mërkurë niset alayhisalatu wassalam për na ditën e e një të mfalni pengamberi ale i salatëshëm që ndronë jashmekës ditën e terrujes terruje i kanë thonë arabët ditës e tëtë dhulhegjës kjo ditë logaritët dita kura ta i kanë shpërnda ujrat kuptimin ditën e tëtë janë mobilizu që të vene ditë arafatit e ajo ditë tjetë e gasme me, me ujrë dhe malë dhe shako nevoj për hagjeler andaj quët dita e ujitjes që të përkëtim bukfalë parejo është dita e mobilizimit. Adarë e pengamberi alejhi salatu vë selam gjithashtu këtë këtë dit i ka shkurtu namazët pengamberi së sëllëm këtë këtë dit i ka shkurtu namazët pengamberi alejhi salatu vë selam dhe pengamberi alejhi salatu vë selam ditën e, e kuptimin sabahi të gjumas njësët pengamberi së sëllëm për në arafat ditën e nant të dhul higjes dhe pengamberi alej urdron që të ndërtohet një lloj tenda por jo e zakonshme, të më e madhe që ta shohin këtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetëfulet të gjithëve pejgamberi alaihi salatu wassalam. Dhe kur mrinë aty pejgamberi alaihi salatu wassalam dhe ja ndërtojnë atë shtyllën të cilën e kërkoi pejgamberi alaihi salatu wassalam, ishte dita e xumah e para. Vlerë, e dyta dita e Arafatit. Dhe këtë janë dy vlerët të zetë i ka e, përbashku pe nga Mberi S.S. Së në këtë ditë. Andaj o mëri me Khattabi, që ka thonë të e di një ajetë që ka zbritë përfundimisht plëtsimi fese Zotit Gjellë Gjellë -Gjell Luhu dhe kanë qenë dy festa, e para johë mu gjumëa, dita gjumës, e dita ka qenë cila dita e Arafatit. Dhe dita Arafatit është dita ma e ma dhe më të të tokës dita më e madhe e ditë tokës që do ta shohim se pejgamberi s.a.s. çka do të thiton në në këtë. Dhe pejgamberi s.a.s. e, e prit derisa dielli të kalon apo kupën e vet dhe vendoset në kët tent të ngritur më lart dhe e mban pejgamberi s.a.s. një hutbe. Dhe kjo hutbe është hutbia te secila neve po dojmë më ardë të kjo. Na tash, se natë ju shpjegova për hax. Mos mos mendoni se tash kemi më shpjeguar dispozitat e haxit. Jo, kjo duhet shumë më gjatë dhe shumë më më ngadal. Neve do të marr deri te kjo hutbja. Ditën e Arafatit, ditën e 9 të Dhulhijjes, e cila nesër është dita e Therës Qurbanit e çte na jashtë haxit është dita e Qurban Bayramit dhe ditët e tre tjera janë ditët e Bayramit e ç Qurban Bayram është Bayram i madh, e ki Bayram i çka vjen, oj Bayram i vogël. Po të njerëzit apo kanë humb këto këto kuptime. Pejgamberi s.a.s. çka li xheron në kët hutbe. Pejgamberi s.a.s. fjalimin e fundit bara shumë njerëzve e mban kët fjalim. Dhe kët fjalim dijetarët e kanë studiu fjal për fjalë. Atë fjalimin e fundit. Sigurisht do ta shohim se pejgamberi s.a.s. me kultsrihet në shtratin e vdegës do t'ja lexojnë dietarët fjalë për fjalë se njeriu kur shkon ka vdekja fjalti ka më matora, më serioze, më kuptimin amanet, testament i tij na alejsalatu wa salam. A dana pejgamberi alejsalatu wa salam ngritet para 120 e diçka mi sahabe, haxhiler. Bora e gra e e plot një sken shumë e vogël. Dhe pëngamberi së zëmë tani i ligjeran sahave Thot pëngamberi së zëllëm Pasje falëndër Allah unë gjellë gjellë Ja e juhën nësë O ju njërësë Dhe tani koha neve në ka shku Edhe shkemi ku ku me shtynë Nga ja se jemi në funë nëjë së duhet me përfunduhe Kut kemi mundësi një detalë një mësim E ndjërmi Po së patë mundësi Allahu na dhash tonia her tjetër e mundi tjetër, por ti gjersua edhe për ti xheru këtë detale më shumë. E Johannes, o ju njerëz. Dhe kjo është mësimi pejgambesave i parë. E para, e falënderon Allahun dhe e madhron Zotin xhel xelal. E dita, i thret njerzit me cilësi më të mëdha çka e kanë, dha ajo janë njerëzi. Andaj Allahu xhel xelaluhu Kur'an e ka ndëruar njeriu dhe i ka thënë, "Ja Johannes, o ju njerëz, Që na ka karrëmë bin Adem, ai kemi nderu birin Ademi, e Ademit. Dhe kjo është mësim për neve, që kur do ti më lëm porosit, smunësh më lëm porosit me të nënçmume, me të poshtërsume, po duhesh me të zgjedh formën se si ju flet njerëzve. Andaj shiko benzam, "Ei Johanas, o ju njerëz, isma'u qouli. Dëjona mir fjalën time." Të ishin fjalë, thon dietarët, e kanë marrë fjalë për fjalë, çka po thotë? Nga se fundë mo Në motë ndron jetë pëngamberi Alehi salatu wasselam. Isma u kauli Dëgjone fjalën time Fe inni la edri Le alli la el kakum Ba'de ahami hadha Thotë se ndoshta Pas këti viti mo nuk ju takoj Dhe kërë ishtë e, Mërzije madhe për sahadhe Ishtë e piklimi madhe Por që këtë pëngamberit Salallahu aleyhi salam la alli la alqaqum ba'daha mi am hada bi hada al maut fi abada dosha ne kat vend çndrim nuk do t ju takoj kurr më pastaj thot pejgambër sallallahu alaihi ve sellem eyuhannas oyun yaras inna dima'akum wa amwalakum oyun yaras gocrat e juve pasurit e juve haramun aleikum e keni haram t ponë keni në këtë ditë. Do këto është detali taci në si më e nxjerrin. Dhënia për parësi gjakit para pasurisë. Andaj u tha e mu'alakum dima'akum, vaza po gjakut e juve dhe pasuritë e juve. Pse gjaku është më i shenjtë. Gjaku është më i shenjtë. Andaj edhe nëse shikon lirimin dhe kodin e Zotit mbi ata i cili vret pa pa hak dhe pa drejtë dhe ata i cili plaçkit dhe vjedh Dallon shumë, apo Dhe shpagimi ati cili vret me kast është muvra Dhe cili platshkit është me ju Pre dora e ti Në sasin e duhur Dhe kjoj i takon gjikatave islame, natyrëshem Shiko për jemë sa më tha Gjacet po pasurit Edhe kështu nga duhet me, me i shikuar Gjaku është për parata gjithve Diri sa ka thamë për nga beri së sëllem Një adit tjetër, sa e për këtu Gjaku Ka thamë për nga beri së sëllem Vërtet një riu. Ka hapsir me jetu si i dëvotëshëm, deri sa s'ka prejkë gjakë të ndalum. E këtë prejkë gjakë të ndalum, i ngushtohet dë njaja. Nuk, nuk i mundsohet me botove. Andaj, Ibn Abasi, kur i ardikush dhe e pyti se ka prejkë gjakë të ndalum, ka derë gjakë të ndalum, që ka i thënë të? Qish mu pëndu? Zdite shka të thoi, Ibn Abasi. Zdite shka të thëmë. Deri sa i thojë ke aki nënjo në l respektojë, jo se kam. Tezën e ki gjallë respektojë. Pse ta nuk di çet do të, të shkam i thon. Ekstremal. Andaj politika e parë pejgamberisë që më dha në fundit, inna dima'akum wa amwalakum haramun aleikum. E keni haram të prekët kjo. Sikur çfarë harami ke hurmeti yubikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Siko që fa shtrëngimi të gjako dhe pasuris E keni haram Sikur që është haram kjo dit Dita me e madhe fëtër tokës Jomu arafe Jomu arafe Dhe Sikur që është haram që ki muaj Ki muaj është haram Apo Ne përmendëm katër muaj të, të haram Andaj, sikur që është kjo ditë haram Edhe ki muaj haram Edhe Ki muaj Ven është haram Pro tash, si dush me e paramendu Sa është elik Vrasja pahak Dhe plëshkitja dhe vjedhja E njeriju Paramendoje në qabë me bacheta Qështu pja u përshum për nga mberi së zëllë A mun e bani në qabë që këtë pun Në qabë me shku A mun, a mun e bani që këtë pun Sën e bani Edhepse në qabë shumë fishohet gjunaj Po për nga mberi për po ja u shtërëngon kësë lartë Andoj shiko, sa kemi nevoj për këto Fjallë pengamberit Salallahu aleyhi vësallam Pasaj dhët pengamberit aleyhi salatu sallam Ela inë kullë shqejt i minë emri lë gjahili jeti Tahte kademejje me uduon Tët pengamberit aleyhi salatu Vësallam Vërtet, gjdo tradit Dhe gjdo uh, Gjësht që ka qenë e gjajleti është nën kamë të mija e shkelur Pro kjo është Kullëmi që ka ka horë pengamberit Aleyhi salatu sallam Gjdo i një rëndës qdo padije, qdo veprim qështjum të e këtë njerëzve nën kam të mija e shkejlor Alehi salatu vë selam vë dhima ulgjahilijet i me udhuatun dhe gjaket dhe gjashrat e ignorancët janë të pezuluara të shkejlora, kuptimin ki ti dikan, probleme dikan ke pas në ignorancë, gjahilijet shka, me tani përbundon gjithë shka Kepa është thimë me ndë një fësë atje problemë Tani je bo musliman edhe ajo është bo musliman Por fundon kjo qështje Ska më të rokura, ska për leshe, ska grindje Andaj shiko për nga mberi së zëllëm I dha, i dha e, Atë matë mire në shka Ju dëshke njërzve Tha për nga mberi a.s. Wa inne ewele de, demin E dha'uhu min dima inan dhe maq u Iyad ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib dhe gjaku i par, te cilen e pezulloi, esh gjaku i Iyad ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. wa salam, wa rib al-jahiliyah mawdu'un. Dhe kamata e jahiletisht eshte pezullume. S'ka më kamat. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. wa salam, wa awwal rib e dha u ribena, riba Abbas ibn Abdul Muttalib, dhe kamaten e abbasit, e cilin e pëzulloj, është kamata e abbasit. Pra, po filloj nga të partë e mi, nëse me ndoni se pe toleroj dikan, jo, që e familjes të jime, pe, pe enisi, kush ka pas, një shka të përzime, e ndali, dhe kjo pëzulloj, a dhe rëthët për nga mberi, sallallahu alihi vë sellem, fëtë të kulla hefin nisa, kjo fjalli është shumë e që ditëshme, Se si mundët, para 124.000 haqilërve, për nga mbedi se zëllëm, në khudë bënë lëmë të mirëse, me e citu këtë fjalë e sa është e të nevojshme në ditët e sotit. Kër një grumët të madhë probleme dhe të përleshjeve dhe mësë raporteve të mire në familjare, janë përshkak mësë porosive të për nga mbedi se zëllëm të zbatuara. Para këtë haqilërve, para këtë botës, për nga mbedi se zëllë Fette kulla e fin njësa A dikush se dija e kuptoj Po ta është po, po e përkthejnë Kini dronë Allahut në gratë e juve Kini dronë Allahut në gratë e juve Fe innekum e khatumuhun e bi emanillah Sepse ju I keni mor ata Ato gratë me besën e zotit Shiko për nga mberi se zëlle Andë shiko këto propagandat e pandershme dhe çdo eh, eh, tendencë e pandarshme për ta përshkruajtur islamin si eh, shtypës dhe si diktator mbi gruan, dhe se se islami e shtyp gruan, shiko pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, para kërreqjes së dhunjasën hax hajj, me agjiler ditën e Arafatit, hajj, të vetmin hax, të cilë më vani për në Medinë, çka bë dha pejgamberi i shoq. Keni frikë ndaj grave. Keni frikë Allahut, karshi grave. Silluni mirë me gratë e juve. E qka lip puna e grave në këtë, këtë aspekt? Nëse prishet kjo, nëse prishet puna e grave, raporti me grave, s'ka në familje kur gjopë. Prishet familje, ku të prishet familje, mos vetë për prishin e shëshrijes. Andoj nëse do në me shikur, ku goditet, me tendencat pandershme dhe t'liga, për ti prish muslimanët në parimët dhe normat e tyre, ata do t'godasin ku? Në familje, në familje. Në familje. Kanë me prish raportin, kanë me rebelu grujën bi burin, dhe kanë me rebelu grujen, burin bi gruje, dhe kanë me jau prish raportin. E ku të prishet raportit që kanë gellet, atare ajo me kryrë në vetë, ky me kryrë në vetë, prishet, fmija ku në gellë, fmija në betët i paralizuar, i ngecër prapa, i paformun, emocionalisht i prishet, intelektualisht i mangët eks themor andaj shkoj pejgamberi alay salatu selam ju i keni marr këtë mbësht allahu xhelle xhelala andaj keni frikë zotit xhelle xhelalu tha pejgamberi alay salatu selam wastahlaltum furujahun bikelmetillah dhe ju i keni lejuar organet e tyre me emër të allahut me një çast të sk kishe guxuar me prek një gruaje pa dhën leje zotit xhelle xhelalu andaj kujdes se ata çka e ke prek në emër të allahut duhet më të më trajtu me kujdes se të e ke posë haram e ke posë haram kush të aboni halal Allahu gjelle gjelalu ndërët është sheku lë islamu të imi e më martesa është vetëm të atatë të zëtë kanë posë libar në islam të krishterët ka më martes akt të kontratës e më martesës dhe të jehudu të tjerët se njofin aktin Pse? sepse vetëm këta të cilët kanë pas dikur, pengamber, po pas ta e kanë ndryshu, ju kanë ngejnë që grua janë nuk gudzon të prejkët përvecët se me një qa. Dhe kjo është ajo uh, shendrije që e ka dhonë Allahu Gjellë Gjellë Luhu ndereve dhe grave. Andaj Allahu Gjellë Gjellë Luhu e ka botë të lejuar vetëm në emërdin e ti. E tha pengamberi a.s. Ata që ka e keni prejkë në emërd zotit ku i desat rajtoni qësh ju ka urdru Allahu Gjellë Gjellë Luhu. Në haqë, jo në gjami thjeshtë, po në haqë para këtë burave të asaj kohë. Pasaj të për nga mërë a.s. Salatë vë selam. Walekum a.s. Në ella ju tiqne furushe kumme, e haden të krahune, të për nga mërë i së sellem. Dhe ju e kini haqë që gratë e juve, mos me le ju, kërkan me hinë shtëpi, paleje të juve. Hak e kam, gruja zguzon me e toleru, kërkan me hinje në shtëpin e burrit, paleje të burrit. Pard burri leje, e nëse ndodh fe in fealne, e nëse grat e juaja dëshirojnë, apo palejnë të e juve e fu sindikan në shtëpite veta, jo vetëm për të liga, Zotin Arull po palejnë, palejnë e burit dhe like po dëribuhun në darben gajra mubarri atar goditni ato dhe edukoni me goditje cila nuk i lëndoni kuptimin Nëse ajo s'merrresh me fjalë, nëse ti i dhu në shtëpinë time, vetëm me lejen time, dhe ajo nuk merr vesh, atëherë na duhet me lut Allah, më merrresh me, me fjalë. Mos më harde të ajo, ndaj tha shuraihi qadhi shuraihi. Kur i dëgjoj këto disa hadithe, do ishte një gjukat si tabeenve, tha, "A goditet gruaja?" Tha, a "Goditet as ka sënmirë të vesh." Ai i cili mirë të vesh në më godet të argumenta pengamberi se zëllë, kur se ka godit, asë një grujet të ti, tha Aisha radiallavana, dora pengamberi se më nuk është ngrit në bi, asë një pregrave të, të ti, pse, dhe nisa ka mundësime me bo me marveshje, dhe ka mundësime, mundë ngritë raportin i velin e bisedes, s'ka nevoj për me ardhë dherit e kjo, po, që ka asi kokëfortësina dhe apo rëvelime dheri në kufi të, të dalur, atëherë, duhet me shku dheri në katmos adarda pejgamberi s.a.v. wala hunna aleikum rizquhunna wa kiswatahunna bil ma'ruf ajo yekini hak nda yatra ma ifurnizu ato dhe me ivesh ato me të mirë kuptimin me të mirë këtu e ka përçollim me tradit çysh është tradita duhesh me e vesh jo tradita me e vesh çysh është tradita jo standardin e çmimeve Shemull, nuk, nuk gëtëzën e ja me lip standartin e veshës, për, për tëja së qka është normalë në ditët e, e përdiqë. Me thotë pengamberi, alejë salatu, wassalam. pas të e thotë, Eju hën nasë, oju njërësë, inë Allahë qëtë aqta kullë dhi haqqin haqqa, fe la wasijët e li warithin, wal waladu lil firashi, walil ahiri, el hajeru, wa hisabuhun ala Allahë. Pat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, oj ujariz. Allahu e ka dhënë pasurinë e trashëgimisë dhe ja ka dhënë hakin çdo kujna. Andaj u mos mundoni me intervenu këto. Çatçë ja ka dhënë djalit, vajzës, babës, gruas i ka dhënë zoti xhel xhelalu. Dhe kta ja ka dhënë hakin sicollit. Ju mos u mundoni këtu me bë me jo, ma novra. Me menduese, jo un duhet mi dhënë djalit pak më shumë apo vajzës pak më shumë se un e di se kjo ka nevojë më shumë. Jo. Ti nuk e di Andaj dhe Allahu gjellë gjellë Allahu a'lemu Allahu e diku Kanë e kini ma hafrë dhe ma të nevojshem Andaj dhe për ingamberi së sellem Ti kur të lish pasuri Qyshe le Qyshe kalan Allahu Qyshe kalan Allahu Dhe nëse qëkon menja Se gjalli filani Ka nevoj pak ma shumë Jo Enda Qyshe ka nda zoti jon gjellë gjellë Pasaj dhe për ingamberi së sellem Walwale dulil firash Fmija i takon Qati ku është lin. One leave me. Nëse gjendet kuptimin e, e panjohur ku i takon? I takon çesaj gruaje ku është lin dhe i fundit i cili ka pas kontakt me ata. E nëse ka pas këtu liksi apo joniqa, athara al-hajar, athara shko deri në sanksionat sheriatike. Wa hisabuhum ala Allah. E atara Logarim e fundi të kanë Për parazot i gjellë gjellëluhu Vë menit dëa gajra e bihi Auin tëma ila gajri me valihi Fa alejhi lajnëtullahi Et të bi'ati ila jomil qiyame Ta pengamberi se sëllëm E kush e mohon babon e vetë Kush thotë filanin se kanë babë Aje ka babë Kuptimin zdo me pasat aba Për arësie Të caktuar Ata rë thotë pengamberi se sëllëm Kush e mohon babon e vetë Apo e mohon rëbërijën të zotëni së vetë, i cilë e ka liru. Atërë thotë, malkimi allaut i pandalur, qovën bita dërë ditë kiametit. Kushtot, këta se kam bopë, se du si bopë. Dhe më sunë thuni se si jam gjalli ati. Atërë thotë, dherin ditë kiametit, malkimi zotit qovën bita. Pse, sa të prishë rendin, qka e ja ka caktu zotit, një një një një një një një një një një një një një një një një nj Gjelle gjellalu Atar thapingamberi sallallahu aleyhi sallam La tun fi kul mar atu shejen Min bejtiha illa bi idhni zaujiha Thapingamberi sallallahu aleyhi sallam E grua ja Nuk gudzon Që të prek në pasurin e burrit të vet Dhe shtëpis e burrit të vet Vetëm se me leje Vetëm se me leje Pasaj tha dikush pre njerëzve Ja Rasulallah As ushqimin Kuptimin Nëse kam nevoj për ushqim A muj me morë Ata, thë për nga mberi a.s. Dhe dhali ke afdalu emwalina Thë kjo është prej pasurijës Më të mirë Pas të dha për nga mberi së zëllem Al aria të muadda Wal minhatu mërduda Thë amanetit du të më këthi në vanë Madrë që e këni morë uh, Borjë du në më këthi në vanë Dhe dhe pasurin që e këni huazua Du në më këthi e Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Dhe a i cili hinë me zdi kanë ndërmjetës dhe i siguronë Atërë a i e e bërtë përgjecije Por që i muldin e eta hinë mërveshje Dhe vjen i tretë dhëtë unë garantoj A garantonë? Po E deri në fund të ashtë duesh me në lejtë Pas garantës dhe sidëm e keshënue Andoj për nga mbërë a le i salatës dhe më tha Po e zaimu gharim A i cili thotë unë e garantoj për filonin Atërë duhet me i qëndru pas Dhe a i cili thotë unë e garanto Pasaj që e ka thamë, pasaj dha pengamberi a.s. E ju hën nasë, o ju njërës, inë ala kulli ehli bejtin, fi kulli amin udhjetun, vë atira, e të dërune me lë atira, hi e leti ju se mi hën nasu rëgjëbije. Dha pengamberi a.s. O ju njërës, gjdo familje e ka që të therë një kurban për ditën të cilën e therën njërëzën. Për kurbanit, i bajrami, por se kam problemizu djetarëse, a është obligim kjo, apo nuk është obligim atërë për nga mberi a lehi salatu e selam, tha menlem jëgjit në alejni, feljel besë kuffeni, vë menlem jëgjit izara, feljel besë sërawile in muhrimi, atërë për nga mberi së selam, ja uspjegoj edhe se si duhet mu vesh i hrami kush nuk e gjenë këta, e vesh këta ato vesh të cilat janë të caktuar nga se në i hram, nuk lejot me vesh k Po gjalloj sandale, e cila e vishët, por nuk guxhohet të vishë diçka e cila e mbulon komplet një pjesë të trupit apo është e çepur, si këmisha apo si pallto të ndryshmë këto me radhë, e pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ju dha mundësi kush nuk gjen e veshkët, këtë tjetër veshje të caktuar atë arabëve. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam: "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu" In iqtasam të mbihi, kitabë allahi, vë entum tës elune anni, fa ma entum kailun. Tha për nga mberi së sëllëm. Dhe unë i u kumlan, pas juve, ditë shka e cila, asë njëherë nuk ju lënë me dëvjuve. Dhe ajo është, kitabë allah, libri allahë. In iqtasam të mbihi, nëse e kapni, nëse e kapni libri në zotit, garantë nga për nga mberi së sëllëm. Asë një arësë mund është me deviju Letjen devijimet si kodra Si dalga, nëse e ki libri në Zotit për para E lezon libri në Allah E mëson libri në Allah Hullumton bë i libri në Zotit Allah nuk e devijon njeriun I cili është me kësizeli Në studimin e libri të Zotit gjele gjele Atër thapin nga mberi Pas meje Kalmi ju vetë për muhe Pra kur të ndroj jetone Kalmi ju vetë për muhe Shka kini me than ju Tash pengamberi së sellem, po pyt, kur të ndroj jeton, që akini me than për mu? Than, në shhedu enne ke katë bellaght, va e dejt, va nasaht, than, të gjith me një za, do të dëshmojmë, se e ke qu mesajin ven, dhe, porosin, e ke plëtsuë, dhe këshilën, ne e ke than. Atar, tha pengamberi së sellem, e ngriti, gishtin, e ti, kështu në qia, dhe, e çonte drejt njerëzve dhe thonë Allahumma fashhed kuptim o oh Allah e ngritë dyt gishtin e tij gishti dhe kur as bëjte te njerëzit thotë dëshmo tre har pejgamberi i Islamit e ka ngrihë gishtin o oh Allah dëshmo o oh Allah dëshmo oh o oh Allah dëshmo kjo çka ishte dëshmo fjalën çka e than e ke çu amanetin vend poloshin vend dhe na ka kshilluar atare me kach e përfundoj pengamberi sallallahu aleyhi sallem khutbën e Arafatit pastaj pengamberi sallallahu aleyhi sallem e fali në Arafat drejken dhe i kindijen të njitura dhe pastaj pengamberi sallallahu aleyhi sallem shkojt e një vend i quajtur el Mautif e mur devën e vet shkojt e të kjë vend dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallem i ka quëtë durët, ka Allahu gjele gjelelu, dhe e ka lutë deri sa ka përëndu djeli. E ka lutë Allahu në të barë e kjovë të ala, deri sa ka përëndu e djeli, deri sa ka në thanë djetarë, namazët i ka shkurtu e edhe në kuptimin juridik, po edhe një loj forme e shpejcijës dhe nëzitimit, vetëm e vetëm të të shpridzoje këtë ditë për, për të lutë Zotin Gjelle, Gjelle, Gjelle. Gjelle. Dhe thonjën djetarët, nuk i ka zbrit dur, pengamberi sallallahu, aqën më shlu të allahu të e bare kjo vëtjara. Dhe shiko sot, fatë këtësish, dhe me këta be përfëndojnë nga se koha në ka kaluhe. Por se, shiko sot, njës ku shkojnë arafat. Pengamberi e ka shkurtu namazin, a sa e do Muhamedi namazin, a le i sara të sotë. Sa e ka për shpirti namazin, kur ka poshë, rinë Kur ush morzit ka fal namaz. Kur ja kanë hubni namaz pe kohos vet lutën e Hendekut i ka malkan kuë ka thon pe ngumpin namazit en Arafat pe shkurton namazin, por çka? Q lutet në Arafat, në Mawkif. Edhe besa pa pejgamberi s.a.s.l. krejt Arafati është Mawkif. Por një vend atje te një the një kodra e caktuar e cila quhet kodra mushirës, atje është është ndal pejgamberi s.a.s.l. Dorsa njerëz do thot çka bën? A, as bëhë apo tre minuta se ndronë Arafat po vetëm shëtitët e prej në tendë në tendë e në shatorë e në shatorë e disa edhe thoinë e unë jam lodhë më tashku me shku në Arafat dhe nuk e kuptonë Adarë pengamberi se se më tha el, el haqju Arafah haqë është Arafat kush s'ka zvjen Arafat a nuk ka haqë Adarë pengamberi a.s. thotë johu mu Arafah wa johu mu Nahrin wa e jamu të shirikun i duna ahli i islam pa pejgamberi sallallahu alaihi dhe dita arafatit dita e therrjes dhe tre ditet e teshriqut te cilat gjuhot me gur e, gjemaratet guralet te cilat hedhen si ceremonie e haxhit pa pejgamberi alayhi salatu sallam kto jan festat tona lahunna ayamu aklin weshrubin do ket jan dit te hajes dhe pijes e arafati pse ka hinken ket ka dit Nga se pengamberi së zëllëm nuk ka agjërua. Apo, na, neve në preferohet me agjëru shka s'kemi në haqë. Pa, ata jan, shka janë haqë, nuk preferohet. Pse, nga se nëse namaz i shkurtohet për me të metë takati, atër dhe agjërimi nuk preferohet që të metë takati. Met Andaj pengamberi së zëllëm hip të ndeve dhe pin të uj parakejtve. Pse që të ashofe se nuk është të agjeruë Gëse të kushka mundësi me Me i shkumendja me, me agjeruë Dhe pas taj për nga mberi Alehi salatu E vazhdon Ceremonin e tina Duke e vazhduhe Ceremonin e haqit Ku shkon për nga mberi Alehi salatu Në muzderife E në mina E i ban për nga mberi E gërraletësave Pas taj për nga mberi E ban dhe tawafin e e hafaza e, e cila esh nje tavaf ku el shohon el shohon yrzet me tema dhe kso e ka kjo ki ki, ki tavaf emrin pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa para se me shkuhe e bane dhe nje tavaf i cili quhet tavafi lam tumiris quhet tavafi lam tumiris ky nuk esh obligem por esh nje nje tavaf i cili preferohet qe fundja skena e fundit qe te e ban me Meken me qen tavafi edhe ktu ka edhe shum Normal dispozita juridike dhe dispozita të cilat e përbajnë çështje e haxit, porse koha neve nuk ka kaluar në elusmi zotit donxhël xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala, na mundson që të përfitojna nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi ve salam. Ne mund të sallallahu xhelaluhu me bë hax, me vizitu shtëpinë e Zotit xhel xhelaluhu, me ndjek tashë që kanë ndjekë Muhamedi alaihi salatu ve salam. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelal xhelal ditë Ramazani, të ramazanit Allahu te ban qabul veprat e mira, Allah të regjistron nga regjistri i veprave të pranuora, e veprat e ligët tona, rëshqitjet, gabimet eventuale, Allah u gjelë gjelëllët në i falë neve, në mundësën Allah u të varë kjo e teala, që me përjetu shumë Ramazane, duke me qenjën me shëndet me Islam, me Iman, e lusim Zotin tonë gjelë gjelëllët që Allah, kuja kemi qëlluht në shpërblenë وكيمي غابو نافال لا يبني حلاذ نهار لكله وكولوا هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين